Омелян і тепер, через багато років, навіть у думках неохоче повертався до свого дитинства. Батьки його жили непомітно, немилосердно скупилися на всьому, тримали в чорному тілі і свого єдиного сина. Потім Омелян зрозумів, чому. Якось вночі він підслухав розмову. Із сусідньої кімнати долинав збуджений шепіт. Думаєш, вони забули? Прости, вигадаєш. Та вони й зараз шукають мене. А ти у місто, це батько. Людей там багато. Не дуже сміливо заперечила мати. Легше загубитися. А про прописку подумала. Так прізвище ж у нас інше. Інше, інше. Його можуть легко розкрити. Тут уже звикли до нас. Знають, як облуплених. А там свіжа людина. «Читала про процес у Білорусії. Кікотя і Панченка до розстрілу. А з Кікотем ми разом були в одній команді. Так чудом на тебе не вийшло, погодилася мати. Але ж тепер, коли Кікотя нема, сиди тихо і не рипайся», – роздратовано сказав батько. Мати раптом схлипнула. «Набродло прибіднюватися, рахувати копійки». Вдавати, що від получки до получки, ледве тягнемо, щоб мати золото і так бідувати. Замовч. У голосі батька відчувалася неприхована загроза. Про золото забудь. Тільки раз візьми воно й потягнеться, а від людських очей нічого не приховаєш. Нові черевики і ті помітять. Мати зайшлася сухим кашлем, віддихавшись, мовила тоскно. Помру я скоро, то хоч наостанку хотілося б порозкошувати. Здуріла, обурився батько, і не думай. Де золото ховаєш? – раптом запитала мати. А тобі для чого? Де ховаю, та не лежить. Хотіла б знати, чи надійно. Не хвилюйся, сам чорто полудні не знайде. Підслухана розмова вразила і злякала омиляна. Йому вже йшов тоді п'ятнадцятий рік, і не зрозуміти того, про що розмовляли батьки, не міг. Отже, він син поліцая чи карателя. Ось чому вони живуть осторонь усіх. Ось чому у них нема ні друзів, ні добрих знайомих. Омелян не склепив очей до ранку. Лежав нерухомо, втупившись у стелю, яку перетнула навскіз широка щелина. Батько вже кілька разів казав, що треба відремонтувати хату. Однак весь час нарікав, що немає грошей. І обіцяне пальто йому Амелянові так і не купив. Бігає в школу в старому пошарпаному. А від батька тільки й чує багато єси, Швидко черевики зношуєш. Навіть на зошити підручники доводиться канючити. Та й сам батько три роки ходить в одних чоботях. Мовляв, йому, скромному рахівникові міжколго збуду, тільки вистачає получки прогодувати сім'ю. Правда, є в них одна справді цінна річ. Найкращий радіоприймач з тих, що колись завезли в район. Батько вечорами слухає передачі з-за кордону, ловить усілякі голоси і дуже радіє, коли передають щось образливе на адресу радянської влади. Комелян з дитинства звик не любити цю владу. І мати, і батько нараз казали, як добре їм жилося б, якби не революція. У Омелянового діда був маєток, десь під Могильовим. І батько радо зустрів фашистів, сподіваючись, що йому повернуть палац, в якому до війни було відкрито будинок відпочинку. Та німці влаштували там госпіталь. Омелян колись пробував розпитувати батька, чим займався той під час війни у мінську. Але переконливої відповіді так і не дістав. А воно он що, Карати. тепер зрозуміло, звідки в нього й золото. Омрян згадав, як батько вчив його бути потайним, не говорити зайвого стороннім, і головне, не виказувати своїх думок. А потім, коли Омрян пішов до школи, наставляв, як і щось відказати вчителям і товаришам. Як вислужуватися перед класним керівником, доносячи на школярів, не гребуючи нічим, заради власної користі? Ти, синку, любив повторювати, краще дурником, пракинці.